Alhamdulillah Rabbil alamin والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wa hlul-uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanakal azim Dr. Poslovna braće i sestre, selam alejkum. Čini mi posebno zadovoljstvo da mogu evo i drugi puta na u vašem ciklusu tribina da kažem nekoliko riječi o našim osnovnim, jel tako propisima u islamu. A tema će biti kako je najavljeno neki vjerovatno znaju o smaku svijeta fenomena svaka svijeta jer je to danas u posljednje vrijeme izjetno bitno zato da musliman zna da definiira šta je to smak svijeta sa jedne strane i sa druge strane da zna tačno kada će nastupiti. Vi ste da su maje predvidele 21. desembra 2012. godine smak svijeta, pa ono ne bi tako drugi predviđuju na razne načine i obično ljudi mislije da mogu da znaju tačan datum kada će se to desiti. Međutim, kao što znate Allah za našanu to znanje nikome nije dal. Čak ni svome miljeniku i poslaniku Mohamedu alaih salamu, čak ni svome nedobranije Meleku, Džibril i Aminu koji je donosio objavu. Ima nije znao niti zna kada će nastati smak svijeta kao što kaže Allah dželešanu u Kur'anu Kerimu, je tako jes elunake anisati e yane mursada pitaju te o smaku svijeta kada će biti kada će biti kul inna ilmuha inda rabbi reci jedino znanje o tome je kod Allaha dakle, a to niko ne zna ni mele ni čovjek ni maaj ni bilo kakvi drugi je tako svjetski putnici koji govore o tome. Zato ćemo mi govoriti sa islamskog aspekta, obzirom da se ne zna kada će nastati sudnji dan ili smak svijeta, da se ne zna kada će to tačno biti, ali je zato Allah će lešanu kroz Kur'an i Kerim i Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, obzirom da je to vrlo važan datum i događaj koji se desiti ljudima, nagovijestio preznake i simptome reko koji mi prepoznajemo da on dolazi i te kako sve bliže i bliže i samim poslanikom Alihislamom koji je kao što znate došao kao posljednji Allahov poslanik nakon koga više poslanika nema samim njegovim dolaskom to je bio prvi znak smaka svijeta to jest znak da će smak svijeta brzo doći evo prošle godine 1400 i nešto godina što jasno govori da će doći brzo, je ako govorimo naši pet prsti, uvidite gdje se nalazi poslanika, ali je selam je kazao in nam abu istu ha nevo saatu ha teini ili hakeza pokazao je na ova dva prsta dakle, kao kaži prst i srednji prst, dakle, jaj smak svijeta smo poslani ovako i pokazovali salam na ova dva prsta. Neki kažu da ovo što vidite, koliko su ova dva prsta jedan od drugi rastavljeni, toliko je poslanik alejhis salam blizu odnosno, toliko je smak svijeta iza njegovog pjavljivanja blizu. A neki kažu koliko ovaj srednji prst, vidite, veći od kaži prsta da je samo toliko ostalo vremena, a ovo je ostalo dio ovoga svijeta, Dunjaluka koji je bio, vidite, na ume ovdje, kaži prstu. Samo ovo što je mala razlika, vrlo mala razlika, pola centimetra između ovoga, vidite, velikog prsta i kaži prsta toliko je razlika među poslanika, ali i selama i smaka svijeta. Zato brojni učenjaci kažu, da je onaj period od Adem alaih Salama do Ibrahima alaih Salama u stvari period, dakle, one mladosti koju je imalo čovečanstvo od Ibrahima alaih Salama do Muhameda alaih Salama je period tog zrelog doba. A onaj period od Muhameda alaih Salama do smaka svijeta je to je ta starost. I obično ljudi u starosti očekuju i smrti. Tako i mi očekujemo smak svijeta. Za nas nije bitno kada će smak svijeta doći da li večeras kad završimo predavanje, toko to naše predavanje, da li sutra, da li nakon 50 ili 100 godina, ili 200, 300 godina, to nije bitno. Ali šta je najbitnije za muslimana, ono što je Allah, je li tako, kroz Kur'an i jasno nego a i naš poslanik i miljenik Mohamed sallallahu alaihi wasallam, jeste da se mi pripremimo za to, isto kao za smrtvom. Jer za nas smrt je kao smak svijeta, nema više iza toga, mi, mi završimo s ovim svojim životom. Ali je zato rekao da bi čovjek došao u starost, da bi došao na kraju Allahu da mora se priprema i mi ne znamo kada će smrt doći. Zato neki kažu smrt je bliža nego naša jaka za vrato. Dakle ona je tako blizu, mi ne znamo kada će neko da umre. Zato je poslanik Ali Salam upozoravao svoj ummet i svoje ashave kada bi klanjali namaz, rekao bi salili salate mu vadaimu i namaz kao da ti je posljednji, kao da ćeš sad već da preseliš sa ovoga svijeta. Zato je Hatim sam koji je ono pobogno lije po klanjaju kada su ga pitali kako ti klanjaš namaz, on je rekao kao da kad stanem na namaz, onda pred sebom zamijšljam keabu, dakle mjesto prema kome se ili prema gdje se ja okrećim, a onda sa svoje desne strane Zamišljam Džennet i njegove ljepote sa svoje lijeve strane, džehennem mi te grozote i strahote, a iza leđa zamišljam meleka smrti koji hoće da me ščepa i da mi uzme život. A ispod nogu, hvala Bogu, zamišljam sira čupruju koja je oštrija od sablje, a tanja od lake. I onda tako klanjam namaz. I opet nisam sigurno da li mi Allah namaz primio. Vidite. Dakle, on kada ulazi u namaz, on zamišlja meleka smrti, To mi bosnjaci ga nazivamo uzrajlogom koji nam uzima dušu i onda sasvim drugačije čovjek klanja kada tako klanja zato je poslanik Ali selam govorio sali salate muvadain klanjaj namaz kao da ti je posljednji i mi kad god dođemo u džamii kući klanjamo zamišljamo da je možda to zadnji namaz i vidite ćete kako će drugačije čovjek razmišljati vidite kako će drugačije pravi biti kako će bogobojazniji biti kada to zamišlja ali kada čovjek priđe na mazu a misli o Dunjaluku normalno da ga neće, onda ništa to potaknuti na bogobojaznost, tako i ovdje za nas nije bitno, braćo moja kada će sudnji dan ili smak svijeta nastati za nas je bitno da mi umremo kao vjernici, to je za nas bitno i zato je ali isalam onaj, kada ga jedan asav pitao kada će biti smak svijeta a pita, šta si ti pripremio za taj smak svijeta A on kaže, ja volim Allaha i njegovog Rasulallaha. Evo on onda kaže, ti ćeš biti sa onima koje voliš. Znači, ako voliš Allaha, njegovog poslanika, ali i salam, ti ćeš rati ono što oni od tebe traže. Ti ćeš biti njima u taatu, pokornosti, Allah i njegovog poslanika, i salam, i onda će ti biti dobro. I ti si već pripremio, ona je tako za smak svijeta, nešto što je dobro. A Imate ljudi koji su odlutali od vere, šta ću da pripremi? Za njega nije bito kada će biti smak svijeta. Smak svijeta svakako iznena da dolazi. I kada niko ne bude očekivao, kada dok ljudi budu trgovali i onaj bude kupovao devu i misli da će ona njemu sada služiti godinama, kaže Allah se nasmije, dvojici robova onaj kaže, ono onaj prenosi, ono onaj govori za dvije, tri godine, da će nešto urati, Allah se nasmije, oni im već poslao meleka, je li tako, smrti, da im uzme dušu, oni planiraju za neke dvije, tri ili više godina, razumijete? Tako da mi uopće ne znamo kada se pojaviti, mi jedino što znamo jeste, Da Allah gospodar svemira preko svoga miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi vselem najavljuje svakim danom najavljuje ovo se nama desiti Danas nas podsjeća na to vidi da nije to da mi bi se zaboravili zašto je Allah dao da imamo pet puta dnevno namaz pa da se podsjetimo na Allaha braće moje dragi koliko bi nas zaboravilo da nema ovih vaktova u našim džematima šta mislite kad ste na zapadu vidite zaboravi čovjek krene ide od mjesta do mjesta nigdje je zanak I čujete već malo zaboravlja. A kod nas vidite, sve da Allah da upojačala vijaka, pa se čuje to po tri, četiri kilometra. I onda, tamo ti malo zaboraviš kad čuješ on Allahu ekbar. Allahu ekbar. Eškadu Allah ilaha ilallah. I to te podsjeti. Pa ste vidjeli, petkom imam ovim vaktovima. Samo se uči na namazima. Ali petkom obaveza je da imam progovori nešto o Allahu i lijepoj vjeri. Pa čovjeka podsjeti jer vi čovjek nekada... To smetno suma, nekada bi zaboravio, zato smo mi dužni da stalno podsjećamo i pogledajte, imamo podsjećanje toga Ramazana, da podsjetimo se i da osjetimo one gladne koji nemaju šta da jedu i piju, kako bi razumijeli onoga koji nema šta da jede i pije ako mi ne gladujemo. Zato je ali salamu, kad mu je nuđeno puno toga, kao i usfali i salamu, kada mu Allah nudio što god želi, on je rekao, rabbi, daj samo jedan dan da se najedem pa da zahvalim tebi na toj blagodati. A jedan daj mi daj da budem gladan, da osjetim glad pa da razumijem onoga koji nema šta da jede i pije. E kod nas Danijera Mazana, koliko ljudi neki imaju, on nikada ne bi osjetio glad u životu. Jer čije malo izglede odmaje tu. Kokos pečena, odmaje, osam baklava, odmaje... Kila pečenja, ko kad ima, može da plati. I kad će on dosjeti glad? <laughs> Jedino za Ramazan, braće moja draga. Ili kada posti neku na filu, vidjeli ste, tad on osjeti i tad i da se njegova crima bore kao jednog za ono malo hrane što je ostalo. I zato Allah daje nama vite Ramazan ne samo zimi, da ga lako prepostimo, nego i ljeti. Da ga dobro osjetimo, da osjetimo kada je teško, kada grlo se stegne od žeđi, kada glav bude u stomaku, da osjetiš onda onoga kako li onom muhom koji kome niko u poroci ne radi, kako li on u hud onu koru hljeba donese svojoj djeci. I da vidite onda kako čovjek drugačije razmišlja. Jer ako to ne vidi, ne može to shvatiti. Kao što ono ljudi nođa kada je pausovani basamaka, sjećate se oni stepenica Apoloniju malo rebra polomio onaj dosta kostiju pa dolazim u hećim da ga liječim kaže heći me jesti ikad padao sa ovi stepenica ako ko ja kaže hećim doktor nisam Boga mi na hođa, hoća nikad ja pao hajde kaže kući odma babu moj ne mreš ti mene liješti ne znaš ti kako boli samo zna onaj ko je padao sa stepeniča i polomio nekog nekog rebara on zna kako to boli a ti ne znaš jer on će početi liještvo ne zna uopće kako to izgleda zato Allah od nas traži ako imamo Iako smo bogati, iako imamo trpezu veliku, iako imamo frižider pun hrane, sofru puno hrane, da bar za mjesec razan postijemo. Prvo što ćemo svoje tijelo vratiti nazad, prvo što ćemo napraviti remont svoga tijela, prvo što ćemo koristiti svome tijelu, prvo što ćemo s otići iz našeg tijela, drugo što ćemo razumijeti drugoga. Tako i ovdje povodajte, da nije ovi najava koje su navedene u ajetima, kurani kerima, i da nije ovi poslanikove, ali islam, hadisa, mi bi se totalno puštali Zato ali se nam to stalno napominje i onaj vjernik koji to čita, čitava, sluša, proučava, analizira, meditira, studira i na neki način stalno je u tom toku on se neće iščašiti iz te prave zajednice I on zna šta ga čeka onaj prije nego što dođe taj moment I onda se on priprema. Nije isto kada on doživi, vidi da su brojni prednad sudnjega dana već ostvareni. Timo on jasno jača svoju vjeru i prema Allahu njegovu poslaniku, ali se nam. to je jasna znak gdje Allah, Allahova vjera iskrena istinita i na taj način mi saznajemo i spoznajemo da je Allah Želešanu prebo svoga poslanika spustio suštu istinu je ne samo da mi vjerujemo nemo na neki nas treba se uvjerimo zato kad izgovaramo ne mi vjerujemo u Allaha mi izgovaramo da vjerujemo Allah Allaha kažemo ašhadu Allah ilaha illa Allah ašhadu Anne Muhammedenak duhu u Rasulu svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha kad svjedočiš to je kao da gledaš nema sumnje nimalo, razumijete? I Allah želi svakim potezom, svim onim što je dao u prirodi stvorio, sve ono što nam je dao, da mi budemo uvjereni i da kažem u Arabi, svjedočim da ti postojiš, svjedočim da... Iako ja tebe ne vidim, ti mene sad vidiš. Svjedočim, iako ja nisam svjestan neka svoj potjeza da da ti sve pratiš, da sve znaš, da sve registriraš preko svojih melika koji su putio i da će sutra na svudnjev danu meni račun, je li tako, fino, izložiti, a ja ću taj račun morati položiti. I to je sasvim drugačije kada je čovjek uvjeren u to. A da je bilo uvjereni, onda mora da se pojavi određeni znakovi u prirodi koje imamo, u nama samima i ovi preznaci koje je poslanik, ali se nam najavio. Islamski učenjaci dijele predznake sudnjega dana na dva dijela. Na one koji su mali i koji ima puno više i oni veliki deset veliki na kraju koji će ostvariti pre samo izbijanje ili nastupanje, odigravanje i realiziranje smaka svijeta. Ti mali predznaka sudnjeg dana imamo stotine. Ja sam u ovoj knjizi ovdje koja je u stvari zbirka, vjerodostojni, znači autentični, provjereni, ispravni hadisa u koji nema sumnje nabraju 348 hadisa koji govore o tim preznacima smaka svijeta što malim, a onda na kraju ovih deset veliki. Znači, 340 hadisa koji o tome govore, poslanik, ale i salami, u toku svoje 20 godišnje životne prakse i svoga vjerovjesništva ljudima izlago i govorio šta će im se desiti i nakon njegovog pojavljivanja, i nakon njegove smrti, njegova smrti je jedna od predznaka sudnjeg dana, a onda idu svi drugi predznaci koji se ovremenom ostvarili. To niko od nas ne može najaviti. Ima niko od vas da zna kakova će sutra Bosna i Hercegovina biti za 20 godina, a ne za 200 godina ili za 2000 godina. Ne zna nikom. Naše policare repite samo ramenima sliježu, pa te strah ufati kako ne znaju šta će biti, a vode je zajednicu, vode je društvo, a veze nemaju šta će sutra da bude. Niti se bore za ono što će sutra biti kako treba, je li tako? Nego samo ramenima sliježu i čopaju što mogu čopnuti, većina nije, osim izuzetaka naravno. Razumijete, pite te bilo koga, on veze nema šta hoće. Oni bar imaju zatrtanu veliku Srbiju, oni veliku Hrvatsku, oni veliki Izrael, Me nemamo imamo nikakvu veliku u Bosnu, ne imamo ni malo u Bosnu zatrtanu, da kažemo, hoćemo nakon 20 godina da imamo u Bosnu ovakvu od Drine do Une. I nema druge, kakve podjele, kakvim podjelema se govori, nema niko ni taj plan. Nema koga god pitaš, samo na menima sliježi, te ne znamo šta će biti. Inače to ne zna niko. I ovi što planiraju veliki Izrae, veliku Srbiju, veliku Hrvatsku, oni samo zamišljaju, ništa od toga neće ostvariti, kao što znate. Jer ređulo ju debdiru, vallahu kaže jedna poznata arabska poslovica. Allah određuje, ne ni Srbi, ni Hrvati, ni Izraelćani, nego Allah određuje. Razumijete? To je na Allah će sve odrediti. A što god je najavljeno, vidite, preko poslanika, ali se vam imate priliku da čitate, sve to se stvarilo do sada. Sve što je najavljeno, sve su stvarilo. Samo ono mali broj, što još se nije ostvario, mi smo uvjerni da ću ostvariti zato što je sve ranije ostvareno. Sve što je poslanik Ali Isalam najavio, to će biti. Pojava je ovih kamera koje vi gledate ovdje, koje nas snimaju pa nas kasnije emitiraju, vidite. To je poslanik Ali Isalam najavio svojim vadisima. Dolazak nas autima pred džamije, najavio da ćemo ići udobnim sjedištima, udobnim sjedištima, dolasti u džamije. Nije to na devine, na konju, to nije udobno sjedišt. Nego ta što najavio automobile kojma mi dolazim. Ko je to mogao da predvidi? Razumijete? Zatim hiljadu drugih stvari, od skriveni kamera kažem, do Altona Vila i da svi ovi stvari koje će imati propadanje u zemlju i radne druge stvari koje danas imamo kod nas to je bilo u istoriji više puta. I evo imate hrvatsku posnije vrijeme na šest mjesta je bilo propadanje u zemlju. Kod nas kod Banje Luke onaj krater 3 onaj je tako metra prešnike, propao u zemlju 30ak metara. To će imati sve više i više. To je poslanik Ali selam najavio. Zemlja trese tsunami, da dakle, bilo tornada, sve ovo što imamo sve najavljeno, pogledajte, pa ste vidite u hadisu sve to najavljeno i sve se ostvarilo, sve se ostvarilo kada se učini nešto, onda nastaje nešto drugo. Kada vi uključite ovu sijalicu ili ovamo pritisnete prekitač, ovdje se pojavljuje svjetlo. Vi nek samo neko do i domova maka izgasi, mi ćemo ostati u mraku. Gdje je svjetlo kada neko pritisne tamo? Znači gdje pritisneš, šta, to se pojaviti. Pritisnješ ono što je Allah odredio, trebaš pritisnuti, vidjet ćeš i dobrote i blagoslova, i blagodati u životu na ovom svijetu. Pritisnješ ono što je Allah zabranio da pritisneš, onda ćeš vidjeti taj vrak. Koji mi imali kada bi neko pritisnulo tamo, samo jedan ovdje na ona dugmat koja imate kod vrata, mi bi ovdje ostali u vraku. Razumijete? E tako je Allah što je odredio. Čim se pojavi nemoral, čim se pojavi razvrat, čim se pojavi laž čim se pojavi petljanje čim se pojavi mito i korupcija jasne znak da se približava smak svijeta i odma se pojavljuju razne bolesti i brojne druge stvari kao što kaže poslanik sallallahu alihi wasallam u jednom hadisu kaže da kada se pojavi muzički instrumenti, kada narod bude više posvećivao muzici vremena nego Allahu a to vi vidite koliko je danas hiljade, hiljade ljudi, milioni ljudi koji su stano na koncertima razni muzički jel tako grupa, razni i gdje se tome posvećuje veća pažnja nego i uvijek ćeš tu imati više nego u džamijama. Rijetko je gdje imaš džamiju prepuno, zato imaš koncertne dorane od 10, 20, 30.000 ili čak 50 hiljada na futbolskim stadionima imate današnje koncerte razni ovi skakavaca koji skaču po lobini, baš ko skakavci, ko majmuni, ali oni više okupe nego sva ulema svijeta. I da kad David dođe ovdje u Bosnu neće okupiti jedan stadion ljudi razumijete, ali će zato okupiti jedna pjevaljka iz Srbije koja dođe ovdje i koja se razgoliti to je jasna znak da Allah kaže kad se to pojavi, neka znate nastaje propadanje u zemlju zatim, stručivanje kamenja s nebesa to još nismo lako doživljavali posljednje vrijeme to nam predvidi, to će brzo biti da znate dobro, čekujte kamenje s nebesa da udara ljude u glave I mjenjanje likova ljudski iz likova ljudski u likove majmuna i svinja. I to je se vidjeti vrlo brzo. Dakle pitaju ashabi: "Ya Rasulallah, enuhul likova fina salihun?" Allahov poslanici. Hoćele se to desiti? Hoćemo li mi tako stradati, propadati u zemlji, kamenje koji stučivati na nas i mjenjanje naših likova u likove majmuna i svinja? Hoće to biti ako mi... A među nama bude dobri ljudi, fini ljudi, pobožni ljudi? Poslanik ali i kaže neam i da zahar habesu. Da, pojavit se makar i među vama bili pobožni. Zato što će, dakle, dominirati habes. To je nemoral i razred. Mi danas toga imamo da više čovjek ne zna kuda krene. I vidite... Da od oni najpobožniji ljudi ti više ne mreš osloniti na brojnu tu omladu na njihovu, vidjeti šta rade po ulicama danas, ljudi šta rade na onaj TV ekranima, šta rade na internetu i tako dalje. To jasno govori da ovaj svijet mora doživjeti kataklizmu iz koje neće moći izaći. Jedini način jeste da pricnemo to dugme koje Allah voli, a to je da se vratimo svojim moralnim korijenima, da se vratimo duhovnim vrednotama i vrijednostima, da se vratimo lijepo i vjerim, da dođemo tamo gdje treba. I to ćete vidjeti na kraju da se i desiti, inša Allah, u tala. I Allah želšanu, kada nagovještava ove ajete svoje, kada nagovještava preko poslanika, ali i salam, šta će se izbiti, on upravo govori o tome da će doći ljudi na razne iskušenje ali vjernici će imati zato nagradu na kraju što su imali ta iskušenja a nevjernici će stradati na kraju vidište na njima će se izvršiti posljednji dakle taj čin je tako realiziranja smaka svijeta vjernici to neće ni osjetiti zato on govorimo o nadi koju je Allah želešanu dao muslimanima da znaju bez obzira kroz koja iskušenja prolazi kao što kaže poslanik maje za lulbelahu bil mu'mini wal mineti fi sam se i hatta yawtakallah taala wa malihi khati'ah imam termizi prenosi ovaj hadis koji je vrlo dostojan kome poslanik ali selam kaže Nijedan jedan vjernik i vjernica neće imati iskušenje u svojoj porodici da mu neko umre pogine i slično u svom imetku i u sebi samome da ga nešto strefi ružno u životu Adamu Allah Zelesanu zbog toga ukoliko se strpi na lahom putu ne bude odvojio odagnao, dalji od njega svaki grijeh i svaki najmanju grešku od njega i na sudnjem danu hata ilka Allahe ta'ala loma aleji hatiatun i on će doći na sudnji dan na njemu neće biti ni jednog jedinog grijeha ni jednog jedinog grijeha to Allah hoće od vjernika i dođe ljudi i šta bo Šemu Simani koji je fasu u Simanske zemljama. Pa to Allah hoće od nas, braćijo moji drage. Ta iskušenja podnesemo i na sudnjem danu dođe ona svaki Palestina sa njim nema ni jednog griha. Čaki sirijac koji ga sada baša rasa dubija i ona dugra bagra od oni vlasti u Siriji dođe sud na sudni dan da nema ni jednog greha. Da mi Bošnjaci koji smo pretrpili ovu agresiju odovi naši nažalost komšije, vidite i čitave ne među narodne, među zabavne zajednice da mi sutra dođemo na sudnji dan i da gledaš oko sebe i znaš da si ti kogriješio vam kad pogleda nevno greha iza tebe nema jer te Allah očisti opravu sa četnicima, sa ustašama sa ovim mamlazima evropskim koji su nas gnjavili čitao vrijeme i dan danas gnjave vidite, sve mogu da riješe samo da hoće ono što ljudskim rukama mogu da riješe, neće njima je bitno samo da onako tavori da te gnjavi, da te izaziva da pokale da ti nisi niko i ništa Ali zato je poslanik alaih sallam najavio, dakle, vidjet ćete da će doći takve iskušenja, kaže La tekumu saatu, hata ja ređulu bi kabri ređuli, fa ja kulu ja lejteni kuntu me kane. Kaže poslanik alaih sallam hadijsku odbileži imam Bukhari muslim i Ahmed ibn Hambel u svome musnedu. Hadijs, dakle, vredostane u kome se kaže neće nastupiti sudnji dan dok čovjek ne prođe pored kabura drugog čovjeka koji ranije umro i kaže da sam Bog dom ja ovaj kabur. Da Bog da nisam živ. Tako ti sšenje ima čovjek. Tako oni u Palestini, tako oni u Siriji, da se ruši, sve videli što ne majke. Po pa bjena čitao poroca i ona huda ostala. Ona kaže da sam Bog da mja onaj kad a ne ono moje dijete koje je poginulo. Naše srebrenčanke kažu da smo Bog da mi poginuli, a ne ona naša djeca koja su ubijena od strane četnika. I sada četnici i drugi misle da su time dobili, a u stvari ne znaju da su izgubili. Oni su izgubili, ni srebrenčani izgubili. Oni izraelcijani su izgubili, nisu palestinci izgubili. I koji ono koga je izgubio, taj postaje šekij, taj postaje mučenik, taj ide bez grijeha jer Allah spere sa tom njegovim iskušenjem taj grijeh koji je imao. I ovi da znaju naši ovdje, ovi mamlazi koji su nekada, jel tako, pravi agresiju na Bosnu i Hercegovinu, oni da znaju kakav dela i čeka sutra na sudnjem dan u toj vječnoj, opasnoj, užasnoj vatri. Oni bi toliko plakali Allahu na seždu bili da mi bošnjaci ne bi mogli napraviti one paloma maramice. Svi bi moralo svako selo i džema da ima fabriku paloma maramice. Svi bi bili zaposleni, imali bi toliko posla moralo bi van radnog vremena da radimo da ne napravimo paloma maramice koliko i plakali. Onda ni izme nauke oni među da razni padovi drugi svi bi plakali toliko da ne bi mogli razumijete da ne govore oni iz Beograda koji su sve uosmislili imali je li tako akademije nauke i umjetnosti toliko bi njima trebalo maramica da odplača plača koliko bi oni imali al to je to što ljudi ne znaju kao što kaže Allah oni ne znaju ne znaju pa on misli huda da je on negdje pobjedio on misli huda je pobjedio a on je u stvari izgubio jedini koji nikad ne gubi je vjerni I kada pobjedio, ne pobjedio. I kada ne riješen odigrao, ne pobjedio. I kada izgubi izgubio vjernike, pobjedio. Jer nije izgubljeno to što je on poginuo ili bio ubijen ili bio ranjen. Nego je on dobio s tim, da znate dobro. Tako da ne ja treba padati u očaj kao što ima ljudi, neka jovi koji su bili ranjeni, sad su nemo bili sani borci, mi to znamo kako je stanje danas. Ali vi svi treba da znate da će to ranjavanje ili ili to učestvovanje vama donijeti ono što neće donijeti bronim parlamentarcima i ironič je morati svi odgovarati da svaki svoj postupak svaki dinar koji čovjek uzme od naroda posebno društveni dinar to Allah nikom ne prašta da znate dobro Allah će oprosti šehidu sve grije ali neće ovo kad uzme drugi ljudi ni šehid ne prašta imaće mora da vrati tamo su njim dan samo da idemo odakle Bla, blago šehidu, on ima, samo baci, ima koliko hoće, u njega jedno zrno, ona, razumite onaj jakut, ali jakutetu minha hajrun mine dunia oma fiha. <laughs> Šehid ima da sunje, da ame da taš, jednu kronu. I kada je toliko hoće na njoj imati, oni smaravde, dragi kamenja, jedan samo taj kamen, ali jakutetu minha hajrun mine dunia oma fiha. Ona jedan samo dragi kamen, imaće i hiljade, bit će vredniji, min hajrun mine dunia oma fiha. Biće vredniji odunjalika i svega što je na njim. Samo jedan, koji šahida. Blago šahidimo, oni mogu, samo si frtne onaj jedan, razumijete, onaj jedan dragi kamer kod djeca, onaj kliker kad ti frtne kaže, evo ti, i dobijaš sve koliko odunjalika i što je na njim. Oni imaju odakle. A otak ćemo mi, braći, koji nismo šahidi, odakle da vratimo. Tako da čovjek, blago onome ko nije uzeo tuđi dinar. Zato, alai salam, kaže, neće nastupiti sudnji dan Dok se ne pojavi svijet koji neće znati min ejne asabel male min el halal min el haram. Neće nastupati ne dođe takvo vrijeme da ljudi uopće neće gledati odakle je stekao novac i kapital. Dalo da li od halala ili od ili od harama? za sve to. Zato, braćam moja draga, nemojte zaviti onima koji su na visokom položaju. I onaj što se više penje kad mu izmakljete malo dole sljestve, on kad se ruši, on više se ubije, nego onaj koji je dol na Zato je najbolje biti prizaman, znate, vrlo je bitno dole biti, ne nemoj se previše koču perti, gore iti. Uvijek najbolje biti dole, niko je ništa, onda nimaš zašto govarati, malo se napatiš na ovom svijetu, ovaj svijet je samo, ovoj, samo djević onoga što ćemo mi živjeti na sudnjem danu, tamo je vječan život. Zumjeti, zato onaj djedo, sjećat se, možda sam govorio da ne ponavljam ovde, u Sarajevu kad se pojavio neki vezir, pa svi se okupili u nekoj velikoj sarajevskoj džami, u Beboj ili negdje, i svi sjeli tamo neko kofino, ulazi taj vezir i kare selam aleikum, oni svi na noge, jer je to vezir nije šala, došla sultana, istambola lijepoga, i svi spočeje bošnjaci da se rukuju sa njim u selamo da zovu, a onaj djedo jedan u kapici svoje bijelom sjedi ne i nemičeji a on vidi čim dedo nemiče znači ne veći položaj, od njega je dolazi djedi i kaže selam aleikum, od njega počne, pa onda krene desno pa sve ostale po selami. Kad je to završio, dolazi djedi, misli da je djedo neki veliki tako, činovnik, dok je on sjedio, nije ustao pred vezirom, i kaže on djedi, a ko ti, Kaže, ja sam, nikoj ništa. Čekao, a kosti si si funkciji? Pa kojoj sam nikoj ništa, opični dedo. Oje kaže, pa znaš ti, ko sam ja? Pitao njega vezir. Njesto. Kaže, ja sam vezir. Aha, a šta moraš biti za toga? Kali, mogu biti sultan. Pa šta moraš onda iza toga? Kali, ništa. to ja, davano bio ništa. Ti treba te, da ganjaš tu funkciju, razumijete? Ja, davano ništa. Znači, on se ne penje, onaj koji se penje, Boga mi kad tresne, ima dobro da pljesne. I onda treba tek da odgovara za ono što je radio. Zato bude ponosni, što smo vjernici, što nemamo iza sebe nečiji dinar jel tako koji smo mi upotrebljavali jer da sve to treba odgovarati jer kaže neće ni koraka maknuti kaže ali se vam u je jedan čovjek kada dođe dok ne budemo postavljena i ostalog na sudnjem danu prvo što će biti čim se proživimo prvo će biti pitan mladost u što su trošio zdravlje u što su trošio i metak u što su trošio ja si čopo uzimo ili si na halal način da trošio treba odgovarati nema zato ni bogati ne mogu kako oni hoće idem ja na Havaje Ne može Boga mi na Havaje. Džabati Peter Smaji, ima li ovaj bočnjak nešto da jede? E, nema. On stoji Havaje. A ne vidim evo halaje, pa lako je halaje, jel ti sam dopniju, čekaj, jel ti, jel ti sam sebi uši stvorio, jel sam vid sebi stvorio, jel si noge i ruke kako si mogao zaraviti da nije Allah njegove moći, dakle Allah ti je to dao da vidi, hoćeš da ti pomoć drugog njegovog roba, a zato je mu učinio romašnim da vidi da ti njega pomogneš, je Allah je mogu svima nama, namo slad vjerujuće s neba, svaki dan po jedan pak je dobar da nam šalje i sokova i hrane i pataka i baklava, pa Allah je moćan ljudi moji šta je vama blan? Svaki dan može svakom da počeje po tom hrani. Ali Allah na nas jedne je sa drugim iskušava. Jedne je sa drugim. Onaj koji nema, da ima svog brata koji ima. Onaj koji ima, da da onom koji nema. Kad to se podmiri, onda može dalje što kaže doktor Kardavi imaju prioriteti, ne moraju čovjek iznaš deset puta, a komšija mu gladan. Imali studenta nekog da mu pomogne, reći je to pomoć, a nije samo lako je ko ćabe uživati, razumijete? Pa dajmo da pošalju nekog, neki on uživa, onaj naš demobilizani borac, neki on rodije, što je izgubio bubrege u ratu, da je njega pošalji. A ne samo ti ideš, razumijete? Tako da ovdje vidite, Allah šanuje prave, da ne voli pravdnost. I zato nam je to raspodijelio na radušte načine da iskuša bogate pojme nas ili nas po bogati. Zato je ka našim siromašnim blagovo nama kad imamo među bosnjacima bogati, jer imaš kome se obratiti, što mislim da svi siromašni. Ne možeš koga za Nebo Allah dao da ima uvijek bogati i uvijek siromašnji, pa oni siromašni, siromašni tražaju od bogatija, bogati daju i siromašnjim i tako zarađuju selape, a ovaj iskušaj, iskušenje ima siromašnji, ali će ga Allah nagrati na sudnjiv dan, zato siromašni prema hadisu poslanika, ali se ima 500-ina godina u džennet ulaze prije bogati, A pa isplatim se sad onda, ako si bogati i ćeš na mirt pa ćeš iti, onda ući na vrijeme, nije si ti davao, siromašnji on je, on imao problem, on prije ulazi tebe na 500 godina. <laughs> Isplatio se onda ne pomagaći ramašnog. A kad se ramašni ulazi i ti iđeš Ali ako ne budeš, drži se dobro. Na tome sve je jasno ovdje. Jer ako mi smatramo da mi dajemo na faktu, onda je to problem. Onda ne vjerimo Allaha. A čim vjerimo da Allaha daje, pa ko si ti da možeš davati na druga mjesta? Nego je Allah odredi, razumijete? Na tome moramo znati prioritete, kada, šta i tako dalje. Da se vratimo našoj temi o prednacima sudnjega dana. Dakle, imaju ovaj mali prednac sudnjeg dana koji su većinom istrašeni i kad uzmijete i čitate i vidite stvarno da je puno toga već završeno da je to se već odigralo još postoje ti veliki prednac dana i nešto mali prednaka koji će biti sa njima na neki način prožijeti sa ovim velikim prednacima sudnjega dana i oni će biti tada i ono što je najavljeno bit će odigrana bitka između muslimana i kršćana zajedno Sa drugim nekim blokom, neki to navode da bi moglo biti sa ovog tamo istočnog bloka koji će navalti na muslimane, čak i na kršćane i pobijed će muslimani, kršćani zajednički protiv ti veliki snaga koji se pojaviti, ona je li tako, sa Kosovu, kosovog naroda kako ga pobijaći jel tako definira Allahov poslanika nakon toga kršćanci se odvojiti i udarći na muslimane pa će muslimani pobijeti kršćani iza toga idu židovi koji će udariti na muslimane pa će tekako izgubiti muslimani će imati triumfalnu pobijed o tome pisao je Regan i brojni drugi presjednici ta bitka se zove Armagedon koja će biti između kršćana i muslimana i drugi naroda jedi protiv drugi a onda će kasnije kršćani se odvojiti pa će udariti na muslimane jer uvijek kao što znate niko muslimane odprilike ne drži na tom nivou i svi su zavidni prema njima i na kraju će to i ostvariti i zato je ja vidite sve su ovo pripreme ovo što imate danas od Sirije od Iraka od Irana od Afganistana to je sve priprema za to što će doći Inša Allah, sve je to poslanika u uglavnom najavio i ko čita njegove hadise jasno vidi da je to sve poredano lijepo i sve se ostvarilo, nema ništa da je, da je prošlo da se nije ostvarilo. I sada na kraju ide još ti veliki prednad sunnjega dana, a to je kada će da se pojavi dim koji će naići ljudima i onda će ljudi da iznemoćaju od dima. Vjernik će imati taj dim i on će samo osjetiti neku vrstu kihavice ono će kihati na nakon pojave tog dima koji se pojavi s tem čitavom to je veliki predznak, jedan veliki predznak dana. a nevjernici u njih će dim izlati na usta na nos, na uši i čak da oprostite na njihove zadnje dijelove tijela Biće će napunjeni kao burad puni. izni će da izbije on će crkavati od muke a vjernici će samo osjetiti kihanje to je razliku nevjernika i vjernika dakle, isti, isti je znak isti je preznak, ali isto ne doživljavaju zatim izlazak sunca sa zapadna, ne sa istoka kao što znate, jer sunce po hadisima ide svaki put kad obiđe fino i kad napravi svoju putanju kako mu Allah odredio, je li tako tačno njegovu putanju otkle ide dokla ide kad se vrati, padne Allahu na seždu kod njegov, ispod njegovog aša ašu Rahmana i ponovo onda kreće na obasjavanje zemlje i svega ostaloga E, tog dana kada Allah odredi to niko ne zna, on će se pojaviti sa zapada, samo jednom ono kad izlazim i uvijek gledamo sa istoka, kad se izlazi i kad izlazi sa zapada on onda je to znak da je gotov. ko je vjernik ostaje vjernik, ko je nevjernik time zacrtao sebi za pečati o sudbinu koja je dota nije vjerovao, nije dobra dijela činio, ne može ih više činiti. Nijedno dijelo se više od toga ne priznaje. Zato gledajte ujutru, kad se probudite odakle sunce dolazi, ako je sa istoka, imamo još šanse da se pokajemo, imamo šansu da uradimo dobro dijelo, imamo šansu da šalic govori, imamo šansu da se pokajemo, ali ako vidimo da je sa zapada, se pojavilo gotovo. I to je samo pojaviti jedan put. Sljedeće jutro ponovo ide sa istoka. Ali zato svejedno, ko se kajo, ne kajo, više mu se ne prima njegovo pokajanje, niti šahade. Zato Allah upozorava, budite vjernici do je vrijeme. Nemojte kada dođu problem, kada vidite da nije ma škodu, onda, tako i faraon, sjećate se. Kad je upozlao Musa islam, i Haruna, nemoj faraona, pa budi fin, pa budi, još ne kaže da mu idu grugo da mu govore, on je bio zalim, ali kaže Allah, idite, pa mu kažete, kao me lejinen, lijepo, drago, finu, blagu riječ, pa smo oni fino pozivali, blago, drago, fino, ali je bio Čafir, bio je zalim, ali kad je video počeo da se topi onda kada je Allah ponovo spojio ona dva dijela mora, onda je rekao, Ja vjerujem Amen tu bi rabbi Musa ve Harun Ja vjerujem u Allahog gospodara i Musa ve Harunova Znači vjerujem u Allaha Ali onda mu dolazi Zar sada Faraone, gotovo je Ema je zato kaže Opravdanje naše Naše pokajanje ide samo Dok se sunce ne pojavi sa zapada I dok duša ne dođe u grlo Kada je došla duša u grlo kod Faraona On rekao ja se kajem Neki videli se, tumače nažalost koji imaju slabo pamćenje u islamu, tumače da je kada i faraon postao vijernik jer je rekao, vjerujem u gospodara Musaove Harunova, lažu! Zato što ta Allah ne prima pokajanje. Jer onaj ko zna, vjerdosti na disa imao i naučeni koji smatruju kada i faraon je postao musliman. Nije istina. Faraon nije mogo da postane musliman. Jer Allah je odredio zakon tosti. Sunuce kad izađe sa zapada, nema više pokajanja. Makar ti izgovaraju čitav na žehadetu. I kada dođe duša u grlo i vidiš da si gotov, nema onda. Kad ti počneš umirati, ja rabi, ja sam sad tvoj rob, nema. Ko nis ranije, gotovo je, presječeno je. I zato se i kaže u hadismim rodoslenim, kada dođe duša u grlo i kad sunce izađe, sa zapada gotove. je, prekida se. Zato se iza toga pojaviti životinja. To je jedan veliki prednaka sunjih danas. Pomenu taj kronik Jerinkov, da, taj taj taj taj životinja koja dmiže po zemlji a hadisi također navode o njoj ona se pojaviti neki kažu negde izme onaj safe, izme, ispod safe kod keabe neki kažu isto od neki kažu iz pravca Jemena neki narad ne našlo to su on pretpostavke zato što nemamo o tome jasno jel tako utemeljenju hadisma poslanika ali a ono što je sigurno ta životinja kako navodi poslanik ali samo u dvjosti na hadisima ona će da udara pečate ljudima sasvamo štap musaov će ta životinja, imaće pečat Muhur, onaj Sulejmanov, ali sam njegov prsten, koji je bio muhur usput, onaj pečat, razumijete? Muhur, štenbilj, imaće štenbilj. I kaže, koga samuslavim, ali samom štapom dodirne ta životinja, na njima će ostati znak i pisaće vjernik. Mumin. A onaj kome u nos udari taj pečat ova životinja, svakom će nevjerniku udariti, pisaće nevjernik. I tu je taj pečat Sulejmanov, kome... Udari ta životinja, na njemu će se znati. I onda kada ljudice zajedno jesu, imaju oni koji su komšije bili, jedan vjerova, drugi nije, ona će vidjeti na njemu piše vjernika, ali vjerniče, jel prijatno kako ona kaže, super, ova, ova, ova ne vjerniče, ova, njemu drugi kaže, jer ova vidi da on ne vi nikova da je vjernik. Dakle, tad će ta životinja nakon... Pojavi je sunce, jer se kaže da će ta životinja suncu isti u istiji dan se pojaviti kao veliki predna sunnjih dana. I čim sunce se pojavi, životinja će imati tačno obasjavljene ljude koji su vjernici, koji nisu. On će tačno dat će da klepi da nešto onaj, u nos i da mu ostane pečat da je nevjernik, a onome će dati znak na čelu i pisat će vjernika u ide koji će kao jedan veliki predznak kasnog dana, pojamti su ahiri zaman, neki kažu se već pojavio, neki učeniaci kažu da je to u stvari zapadna civilizacija koja samo gleda jednim okom, gleda okom materializma, okom interesa, okom strati i pohota. Ona ne gleda da te moralne kvalitete, ne gleda na ove duhovne vrednote, vrijednosti, na ove univerzalne vrijednosti. To neki kažu, međutim prema hadisima to se jasno govori o čovjeku koji će se pojaviti koji će biti čovjek jedno oko, jer mu biti jer mu biti na na jedno, jedno oko ćemo biti total osušeno, a na drugo će vrlo malo da vidi. Neki kažu da je on u stvari sad živi pod morem u Bermudskom troglu, tamo gdje najviše oni stradaju brodovi, avioni, ali to sve nagađa, naravno, zato potvrde, ne imamo isposlanikov, vjerovostovnog hadisa i njegovog sunneta. Mi o to možemo samo tvrti kad imamo vjerovostovan recimo hadis poslanika al i sallam, bez toga ništa drugo. međutim u hadismo poslanika selam, i sallam kare će on pojaviti kao čovjek i krenut će iz Irana, da znate dobro, nije to džaba rečeno, iz Irana, iz Asfehana, on će krenuti, 70.000 vojnika židova će biti u njogovoj vojci koji će krenuti protiv muslimana, 70.000, i sad simbolika jasno govori, iz Irana sa židovima, pa vi sad u pamet ljudi, ote računa odakle će krenuti Deđal, jer on kao što znate on je njihov spastelj Mesija židova. oni vjeruju da je Deđal njihov spastelj i vjeruju da će Deđal svakom jevreju obezvijeti 2800 sluga, svaki židov po njihovom vjerovanju, kada dođe Deđal, on će da ih dovede po 2800 službenika, sluga koji će služiti jednog židova to je njihovo zavaravanje međutim zna se da će njega Isa a.s. koji će biti spušten da pobjedi zajedno sa Mehdiom, njegovom vojskom. I vi znate kada krenu ka Mehdi koji će biti u Mekki, a židovi smatraju da će imati veliki Izrael sa Mekom i Medinom unutar tog Izraela, a to se nikada neće desiti jer, kaže, Dejjal ne može ući, a ovi presunificiraju Dejjala i njegovu vojsku. Židovi, kao što znate, neće moći ući jer će stajati meleci na kapijama Mekke i Medine. Znači, nema šanse. Nema tog oružja koje može da prodre. Nema aviona koji mogu doći do Mekije i Medine. Tako Allah odredio. To je njegov zakon. To ovi ne znaju. Ni židovi, ni kršćani, ni, ni naši neki, nažalost, muslimani, ne znaju da Allah ima svoje posmine zakonitosti. Vidite, polajete ovo nebo, nigde ne vidiš stubove. A stubove imaju, a niko ih ne vidi. Ali oni normalno prolaze. Pa udarli im neki stub. Kako može nebo da stoji da ne padne bez stubova? Allah kaže da imaju stubove. Joj, vidiš Aba. Evo prolazi letećim tanjirima, sahanima, hodaju tam do mjeseca, do Venere, ko sve ne prolazaju, niko ne udirne da stup, vidite, to je Allah ova zakon, to je a ne vidiš ga, prolaziš kroz njega, samo kod Allah može, <laughs> razumijete? E tako i ovdje, Allah će postaviti stražu neleka u Mekimedini, nećemoći ući državu u njih, a onda će vojsko kupljati Mehdija, prilikom dolaska samoga Isa a.s., to je vladar koji će donijeti ugled muslimanima, Jer će muslimani, kao što imamo i sada, vidite ovi državica, država, finđan državica, muslimanski, kak smo raspodijelili u 50-ak državica, a nema umjeta koji, koji znači nešto. Vidite, ovi spadala u svijetu upravljaju. Pazite, koji ne bi li Allah u svijetu. Vela havla, illa bilala. Razumijete? I zato će Allah postati, postati pravu halifu. Ne neku šarifu, nego pravu halifu. Mehdiu koji će nosti ime Mohamed ibn Abdullah imat će isto ime i ima oca kao i naš poslanik bit će iz poroda Hasana njegovog unuka preko Fatime radijallahu te alanha i doće na ovu zemlju da pripremi teren za dolazak Isa alaih salama i kada krenu ka Meki da ga unište nevjernici čak i muslimani koji su zavedeni kao što danas imate muslimana i vjeruje šeitanima i ta gutima sa strane imate takvi muslimana Zato što propaganda učini svoje televizija, radio, internet, Facebook, lažu, petljaju. Nemaš potvrde za to, nema Ajta i da to potvrdi. I onda će i muslimani biti zavedeni i reći, idi tamo se neki pojavio, bilo nezidi, ubijajte ga. Pa će muslimani krenuti u toj vojci. Kaže poslanika Islam, to su tri sljedeća velika prednaka sudnjega dana, tri propadalje u zemlju. Vojska će biti stotine hiljada vojnika koji će krenuti protiv Mahdije i u pustinji prema Mekke ima da propadne najveći dio vojske i sredine. Ostaće samo čelo i red te vojske. A onda će čelo da padne, propadne u zemlji, se ogromna rupa u zemlji, svi će izglediti i propasti u nju. Biće zatrpani. Samo će jedan vojnik bi sačuvano, toliko, stotina hiljada ljudi. Kako poslanika, ali samo je do osnjeva nismo navodi. Samo jedan. Da bi donio vijet drugima da je propala zemlja, da su svi uništeni da se obistini ono što je Allah obećao u svojim ajetima i poslanika ala islam svojim hadisima. I e onda nakon toga zmehdija će doći kad se pojavi Isa ala i kad skonča ono sadržavlom i ostalim bilmezima po svijetu koji danas vladaju svi će oni stradati na kraju vidjet ćete, ako neko doživi od nas nije to daleko Allahu alam i sada kad oni stradaju onda će doći Isa ala islam ovome da predodi nama, znači reći, ne, si Allahov poslanik, on kaže, ne, ja sam jedan od vas, on nije došao kao poslanik, jer je Muhammed al-Islam poslini poslanik. On je došao sada kao pripadnik Muhammed al-Islamu umeda, da slomi krst, da ubije svinju i da ukljuje džiziju, što znači da više nema poreza, nema ništa, zato što ne su poreze, jer svi biti muslimani. I od tada nastaje samo Islam, nema druge vjere, jer Is-Ali-Islam neće da zvoti drugu vjer osim Islama pripisuju neko kršćanstvo on neće dozvoliti vjeru iz islama i onda će reći mu ti ćeš nam predvoditi si, ja, ja ću klanjati za jednim od vas i on ću klanjati za imamom od ummeta Muhammeda a.s. neki smatraju što upravo biti imam Mehdi koji će predvoditi tajna ufala i na kraju će samo još biti vatra jedno veliki prednaka, deseti prednaka sudnjega dana, veliki vatra koja će krenuti od Jemena i onda će gonti ljude ka jednom mjestu Vi ćete oni iz Amerike kad skrenu do prodovima, avionima, svi moraju, svi moraju doći na jednom mjestu. Vatra je goni. I kad oni odmaraju, malo legnu, vatra stane. Čim se probude, vatra je ponovno potjera. I sve goni. Od, od nas, Bošnjake, Srbe, Hrvate. Svi ćemo doleći. Gdje? U Siriju i u Palestijinu. Svi. Na jednom mjestu. E tu će biti I e tu će biti konaša fasinga, da znate. <laughs> pa kome opanci, kome obojci. Vatra će da goni, nema da kareš, neću ja, ono prži, moraš da bježiš, da vidiš kako ljudi pare, <gledaj> kako idu. I ona će i dotirati na to mjesto današnje Sirije, Palestine i Jordana, dakle to zove, zove Šam, to je tako odručje Šama, koji je poslanik, ali i sam ono govijestio. i tu će konačno se odigrati sve ono zadnje što će biti. I gledajte ovo što za nas vjernike, vrlo bitno da s time završimo, da vjernik se ne treba bojati, vjernik samo treba pripremati za taj čin. A kad on dođe, on će biti spašen, jer kaže poslanik Aleyhis Salaam, Allah će dati u tim zadnjim momentima, kada pred samo nastupanje smaka svijeta. A to je najstrašniji dan, kada majka bude bacala dijete iz svog naruđe, kada dijete u bešci osijedi, kada rotelj bježi od svoga djeta, dijete od svoga rotelja. To je znači najtežiji, najopasniji, najgoriji dan što može biti kada ljudi umiru od, od straha. E onda, šta će biti za nas vijernike, kaže, poslanik Selam, sallallahu alihissalam, iz pravca Jemena se pojaviti, ne koji će nas prepasti. Jer kad vjetar ne misliš, može biti neki tajfun, može biti nešto strašno. Kaže, kad vjetar, neće biti vjetar, nego povjetara. Samo ono, kao mi, o sad, kad se malo oznajimo u džami, kao ja u sadržnim predavanjem, malo se oznajim, osjetim neki povjetara, zna ti bude lijepo. Ono, tašno te malo osvježim. E taj povjetarac koji bude naišao bi će ljudima ono blag, kaže ali selam kao svila kada te dodirne po tvom licu. Vite kako je svila ono blaga lijepa kada te dodirne. ni Nije hrapa, nije, nije, nije ono teška, nije ruža. Kao svila da te po licu djenula. U tom momentu će Allah svi vjernicima duše uzeti. I vjernice neće imati ni strah ni problem, ni dilemu ni, ni taj javu ni viku. Neće ti ono najteže i najgore. I zato selam zapamte, kaže o hadis, kako prinosimo muslimu u svome sahivu, la te kumu saatu, illa Allah širarin nasi. La te kumu saatu, illa Allah širarin nasi. Na najgorijim ljudima će se spravesti smak svijeta. Najgorijim. To su čafiri, ateisti, bezbožnici i zločnici. E, nad njima će izvršiti. Pa svi sa tim povjetarcem će im Allah uzeti dušu, neće ni osjetiti da su preselili, da su umrli. Zato obraćam moja draga glava u gore, mi smo vjernici, ostanemo vjernici, trudimo se da saznamo šta Allah od nas traži, pa da to primjenimo u svome životu. Zato je Allah dao nama znakove, zato je objavio Kur'an Kerim, da nas tamo upozorava, zato je odredio imane, da na hudbama govore, da nas upozoravaju, da se ne zaboravimo, obraćam moja draga. Nije nama stalo, stalo da vi vas kritkujemo nekad na ne vazojima. Nego je Allah to odredio da moramo ugovorit ono što će desiti i što će nas ako Bog doveste do dženneta, odvrati u od helnema. Zato morate imati poverenje u naše imame i u našu ulevu, zato što oni govore, oni su dužni da to govore. Oni nekada ne volijo možda da kaže neku kritiku na džemaat, on je dužni da to kaže. Braćo moja draga, da nas sve sačuva, da sačuva naš džemaat, sačuva naš obraz, da sačuva našu vjeru, da sačuva naš moral. To moramo imati u vidu. Jer da nije takvi, pa vjerujete da vimi, evo, koji смотрамо Dobri vidimo nekada, jel da ono zapostavili, nekad bi ostali u gafletu, nekad bi zaboravili na sebe. Zato je Allah spustio, vidite, i ove znakove, onaj predznaka sunnjega dana. Zato je poslanik Ali Isl. on njima toliko govorio. Evo da ne bi ja dulio, sasvim je dovoljno ovo za večera da nam bude možda povuka i poruka, da vodimo računa ovim svim elementima o kojima je poslanik Ali Isl. govorio, kao je Allah šan u Kurani kerimu. Da se nadamo da ćemo pripremiti svojim dijavima, svojim pokajanjem, teren, da ne dođemo u situaciju u kojoj će doći oni nad kojima će se izvršiti taj smak svijeta. To su najgori ljudi, najgora stvorenja koja će biti na ovome svijetu. Moleći Allaha šanu da nas sačuva nas, našu djecu, naše porodce, da se smiluje našim umrlim, da odrebi naše bolesne i da očuva nas u dinu, islamu nas i našu omladbe kulu. Kao li, aza wa stakfirullahi lih wa lekum, wa sallahu ala sejna muhammedin wa alihi wa sabižinu.